Salam Darah Fadri Ilahika Allahu A'ban Bina Bina Bina Bina Baratul Bina al Nahwa Riyadini Ini tambah daripada kata Akhir pada awal itu Dia kata Telah dimasukkan Tukor segala manusia Dengan masuk pada sepun-sepun Faedahnya Pada segala faedah yang ditukar Dengan sepun Tukornya Manusia dia termasuk pada Dan Tukor walafri Dengan ambil daripada Buat segala mawar Eki dan lainnya hmm. Tukor Lalu pada hari waktu minyaknya tuan, telah minta akan datu bulat satu bulungan daripada sazalidayo. Semoga Allah membaiki bagi aku dan bagi mereka itu akan berlaku dan ada jangan ketiga enam. Minta akan datu bahwa aku tulis keadaannya ada nasam. Bagi Yesus melainkan al kami Jadi aku tu lihatkan buat sesuatu hati yang menerangkan aman tu ia dimati. Tak kalau begitu dalam menaruh hati, bila dia baca tu, bukannya buat lalu, duduk di kilo senok. Mak o tak ada terbuko dadolku, biza ke biza, biza lepas di almasa, cuba ke sebelah akhir. Mak o tak ada terbuko dadolku, jadi awak ada minta tu dekoh dulu. Ada kata ikat arah nak tu hasil ikat arah nak ikat arah, saya nak bilu nak bilu, mak o. Ah, dia tak ada terbuko dadolku, jadi dia kenapa? Kalau terbuka darah tulis Zariqah Ailika Sembil khasiyah Bagi tuliskan khasiyah Atas mata nazan itu Tuhal Tuhal Yang tahu Dima hu Nariqah Ini barang Yang kita Nari Tuhal Tahu Bina maluti Raksa Dari Namanya Nak menolak Daya upaya Kita ni Tak ada Daya upaya Kalau tak Petulungan Tauhik Wallahu a'lam bima humalika dan Allah lah yang mengkahui dengan barang yang tidak mungkin. Ah, kala terbuka badanku, aku pun saratku ma'mal'ami, semaleng aku akan salikkan abang. Ah, ha, mana pun mamal yang ada nanti. Ah, kosak yang kuat tu seolah-olah salikkan. Tak bila tu wa fa'a kanta wa lam tambati taman tekad tarafu jinama al'ami mamalih aku atas habbah <coughs> sebagai tali kecang aku pun memaling dia na wariabi ke kitab ah dah wah makna dia ke dia tu ni ah paling pada kitab Pusing tali berkas, pusing tali berkas, adzan do, uh, doenak warial, wa auratilikro dan kupu mendatangkan sikit. <tuh> di ambo kari di ia ia di. Selamat datang. Ja. Pado uh, perziat kolam, uh, kolam kolam air itulah <tuh> ambo kari. Dari batik kecil kecil, ngadanya luas dia lagi. Waktu-waktu diaya taroli dan semuanya jadi, jadi mudah bagi aku. Izka ke tido itu, ke mana tu? Iz sorok tu dimana? Azan tu? Atas itu jadinya gak bagi aku. Kulit bang surrahin nabi, uleh penuh pencara, ah penuh pencara bagi nabi itu. Alhamdulillah, ah penuh penuh pencara bagi nabi yang sangat hebat itu. Maaf awakin nabi itu dah hajiah hajiah bagi kalian zaman tuan belum pada aku nak buat dia banyak dah awet cara kita makan cara cara ini yang taklah ambik dalam banyak awet cara kita serta hati-hati bagi itu nazan dan waser dan serta cara nya bagi nazan cara liqjayfi abis dalam ini cara aje ambik dalam jadi muda kum raja anak, Wa anak ada pada maahawati, Wa anak kerja bahu alaihi dan berbabaran yang telah tulis kenyataan barang alaihi alam nabi itu ulit atas dasar alam ulit atas dasar pemimpin-pemimpin lagi topok-topok melamun. Ibu banyak oleh sulit di atas nafas dan walaupun rizalika dan lain-lain daripada itu banyak lagi, aku jadi mudah berbuat. Ah, ha, ia taklah payah tu. Kata kalu satu makan, ia tak sok punya awet taroh lah. Jika kita nak taroh tu, dua tak cukup. Madu doh semua pina oh banyak kalu lah. Jika ada cara-cara tu boleh banyak. Bahasa sakti banyak pisat saksir tak boleh terojak tengok saksir tu ayak ni pisat saksir lah mana kadak-kadak tengok pisat kalau panak kalau panak dia tengok pisat rahut kalau tu dia panak ayak ni maka maka makala haa gitulah kadakala awak ni tak tak nyata kemah dia tengok ibarat ni ibarat ni dah ke hari dah jadi mudah ni pun gitu cara kita kata apa Apalagi Zalika dan lain-lain Lagi daripada Zalika Al-Manzhu Tadi Mimma Kata Abid Salam Daripada Barang Yang Nunggu Dengan Ya Tuhan As-Salaam Jadi itu Menjadi tajam itu Tajam al dah. Mana saya Abu Surrah bin Al-Hamdan, maahwa bin Najmi wasaraihi lstehi Abdillahamdan, wa ma'ama katabahu alihistadati a'lam, wa'hir zalik min ma kathabillahamdan. لو wa yajurra ala maafiha minal hafawahiha jialal asbab maka buku al yalam ya tak pada yang durah iya jalan kadi tak umat ghafabar bagi mertabanya wal marjubu jadi tak tak teru min syiamil kiram wa jiza al-rahi min za'bidli amat maka'i kubut maka'i kubut nantara wakil Maksud permula tutur itu, mana tuturkan kesilapan itu adalah daripada perdea-perdea oleh mulia. Hmm, sian dia nak bersih nak. Sungguhnya sedekah. itu daripada sifat-sifat mulia, sifat-sifat orang yang mulia. Daripada sedekah oleh Allah mulia. Tak tahu tak tahu betul. Kita tak tahu, Tak tahu tak tahu betul. Ah, deh. Kalau tidak sikit, banyak yang tanya tak buat tiga, tak berhubung-hubung Haa, itu dia deh. Itu yang tanya sifat fiasa, sifat kira Tanya Tuhan lagi Kita berlaku sendiri, buat tak perlu Eh, kalau Tuhan buat tak perlu Ada yang ada itu Haa, haa, itu dia deh. Yang ada dia ada putih Haa, haa, haa, ini hangat Haa, itu dia Dia ada yang ada putih, dia ada yang ada putih dia ada yang tapi orang tak tahu, bukan tak tahu. Nah kita hendak ingatnya tu. Tapi kalau daripada kita hendak uji, hendak uji dengan berperanya, Allah. Jadi kita berperanya, berperanya Tuhan. Mana yang ada? Berperanya sama atau pemurah? dia itu macam di kuku dia itu yang begi, begi pemurah sama. Kalau oh, salah ngaja tak mesti itu selama ya, ni tu. Kenapa jadi macam tu? Ni di posisi sofa. Tak ada apa-apa khusus. Saya. Ah, tapi sembo, "Takhalliqu bi akhlaqillah." Ah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Balai Haji. Ah ni pun Syekh kita kata, tutup dan gendung itu adalah daripada penda' orang-orang mulia. Sebab kalau tengok lagi tak kat ada Datuk Labai tu boleh hidup di sana hadirul kitab tajad pula. Wa jizah al dan menjimidarkan segala ka'atan. Al-awrah ni dan ka'atan. Dia bermula mengibarkan segala ka'atan Atau angka baru jugausia tersebut dia. Menamparkan puara dari rodi. Ah, sehingga ah namanya menjimidarkan segala ka'atan itu adalah menidak bilian. Itu daripada esenaya Al jahat, Allah sali itu buat saya. Ah, bapak tu, kita ingat bukan? Ah, tu dia ya, jadi esen apa nak? Sesuatu lah, tu dapat sali itu buat saya. Saya kadang-kadang bubuk. Oh, itu dia tanya soal itu, tidak pilihan. Mana tu yang buat jahat? Ah, tu dia ya, ingat dah. Mereka lagu ni Kemenang ni ni tu Nak buat kerja Cipat Kerana yang kita kenal Dikada tak tahu kan Tak ada manusia Yang lahir dengan tak ada tahu Malacah Haa Mereka alatkan lagu Dengan Nabi-Nabi Apa Nabi-Nabi Selanjutnya Dikak-dikak Cek selalu Haa Dikak-dikak lagi Cek Ini Abdullah Alhamdulillah Haa Tengok Sehari-hari Aku suka Dia besar Tak perlu Ma'aliyah Haa ya mai ya munsu naik itu dekat sangat Allah kuat baik wallahu ha anzul wallahu kun tapi di salawat pun kata wallaha kalau wallahu dikaja wallaha maqbul mutaday di ibarahnya nak batu maqbul ana muddat tahfar ibadahana wallaha asalu aina asalu ghair dan akan Allah Tuhan nah, aku cintai. Dan akan minta. Tiada apa yang lain sama sekali. Akan Allah Tuhan aku minta. Warna bawang nabu batu putih muda. Wallaha atani wabinda dihi atawasali. Dan akan Allah Tuhan aku minta dua aku kohorin. Dan dengan nabiNya aku bertawas pun Haa Dia itu mahyasiri Ah, Dia itu, ah, itu kesalah Dengan nabiNya aku bertawas pun <coughs> Aku buat wak wakilah Untuk mengatai kepada maksud aku Aku minta buat tu dengan Nabi aku bertawas tu Kau tu Antahullah mahalal amul Innahu khalli ma'mulin ma Wa ashramu ma'mul Ini ah, kacang juga Aku minta atas Allah bahawa jatuh ia Ia lagi hasiah Ialah kohkoh ni Jatuh di tepat perempuan Haa, minta jatuh di tepat perempuan Kalau jatuh tak perempuan tu Nah, tu dia Aku minta jatuh Duduk di tempat tepat perempuan Haa, ah, wallah As'alu As'alu Haa, minta <tuh> dan tanaman itu dengan atawaf wali aku bertawassul dengan nabi bahawa bahawa jasa ia hadiratnya tak mampu nak kalal qabud tepat sekali sebab apa sebab itu innahu jiu wa ta'alii kerana bahawa sabu bahawa inna annas baga tanatudiy annas Bahawakannya Allah Khairu makmulin Wa ashramu makbul Karena Allah lah sebab yang diharap Atau sebab baik harapan Dan semua yang dia yang diminta Ada lah Haa Semua yang dia yang diminta Ada lah <coughs> Dan setelah diminta ke Allah Habis <coughs> Selicailah daripada um, Hatsi kita secara nak masuklah ah kematian onoh Lalu jalu secara kata wa ha wa ana asra nakul ba'd bi ma'bud dan eh, aku nak masuk ya? aa, aku hendak masuk pada maksud dengan persulungan Tuhan Malik yang ma'bud Al Malik Rajo Al Ma'bud Ya tak aku ta'atu tak kana asra'a ta'atu. Mas taku tak berkata, wa billahi Dan dengan Allah dia lah berkuasa. Nah, kalau Allah tak ridha, kau tak boleh nak buat apa-apa. Jadi ya. Ah Abdi. Ah Malikula akibatat au qauluhu katammu munnah Syekh Ibrahim al-Lakan hamdalahu wa rahmani wa ta'ala ibadahanna bi kitababil tafsir